пригадалися записи, побачені на картках, переглянутих у підвалі. Багато з них тепер не виглядали для мене таким безглуздям, як тоді. Так на одному з паперових пакетиків, менших від уренгуйського, стояло скорочення «Зар». Не інакше це був «Заріченськ», про який говорив Васюха «Жолуддю», коли я сидів на горищі. Він згадав і про моїх земляків, які скоро опиняться при грошах. І вони чекали цього моменту. Тому одна з двох полховських картоків позначалася «хох», тобто «хохли». Виявляється, Петро, Зеник та інші давно були в нього на прикметі, і їм загрожувала неабияка небезпека. Будь-що я мав якось їх попередити». Пригадалися й інші позначки. Так, табличка з 12-ма вічками, напевно, означала рік, і в ній щомісяця відмічалася регулярність отримання зарплати робітниками тої чи іншої структури. Саме на Петровій картці стояла доларова позначка. Справді, він і сам казав мені, що фірма, на яку вони працюють, експортує – пиломатеріали, і що в кінці вахти зарплату їм дають у валюті. Так зручніше. Все збігалося. Картотека Васюхи була результатом кількарічних спостережень за різними, в основному приватними структурами. А саме він, хоч і не показний, своєрідний мозковий центр, координатор цієї банди. Напевно, Якби сталося це за кордоном, він був би досить крутим мафіозі, керівником угруповання. А тут, у російській глушині, об нього витирали ноги, позбавлені інтелекту типи, як жолудь. Очевидно, в них тут теж була країна чудес та парадоксів. Та мені зараз конче необхідно було вирішити одну проблему – що робити з тим, що лежало у моїй кишені і панувало в моїх думках? Я міг викинути картотеку та її гроші просто тепер. Навіщо воно мені? А що, як мене зараз зловлять? Або за кілька годин уже у Полхові, або дорогою на Уренгой? А що, як навпаки? Виникне потреба комусь це показати, аби врятуватися». Найбільш раціональним рішенням виглядало сховати це десь. Ну, безперечно, картотека була для них дуже цінною, адже усі ці дані неможливо тримати в голові, а бандити змушені регулярно ними користуватися. У такому разі вони не вб'ють мене, доки не отримають цього пакетика з картками, а це вже якийсь козир. Ось тільки де я мав його сховати. Хоча заховати, власне, було де, а от знайти потім. Навколо тайга, а не ліс поблизу хутора, а в якому я знав кожне дерево. Заховати пакет треба перед самим Полховим, десь з краю. Або викинути просто зараз. Як же вчинити? «Стій, паря!» «Прибіг уже!» Я зупинився, ступивши за інерцію ще кілька кроків. З-за дерева вийшов Тимофій Губін і прямував просто на мене, тримаючи рушницю поперек у лівій руці. Ставай уже! Прибіг!» «Но як? Вилікував ногу?» «Бачу, зовсім минулося!» «Я навіть думав, може козел біжить!» Він застав мене зненацька. Я розгубився, а Губін наближався. Він що, з ними? Між нами залишилося якихось двадцять кроків. Мій пістолет був у кобурі під пахвою, і я не мав ніякої змоги до нього дістатися». Добре знаючи, що у досвідченого мисливця з такого положення рушниця в мить опиняється біля плеча і гримить постріл. Це лише одна мить, і я впевнений, що він не схибить. Несподівано Губін закинув рушницю за плече і з першої руки в боки сказав, "Та що, паря, собі думаєш? Я не маю іншої роботи, як шукати тебе по Тайзі". Вже вважай другий день тільки це й роблю. І в твоїх уже був, повідомив їх. Сьогодні, якби не знайшов, довелося б до дільничного йти. А я мимоволі вже тримав руку під пахвою. Що це ти там маєш? Нічого, відповів я, підозріло дивлячись на нього. Ходімте у Полхов. Ха, -ха бач, який? здивувався він. У Полхов. «А глухаря коли куплятимеш? Ти що, гадаєш, я забув?» Він повернувся, і я побачив незмінного глухаря, притороченого до заплічного мішка. Я повірив і зрозумів, що він тут ні до чого. Губін розвернувся і пішов уперед. А я кинувся за ним, розповідаючи про свої нічні пригоди. Спочатку він слухав з недовірою, потім з цікавістю та подивом. Виявилося, що Жолудь – це якийсь заїжджий, якого Губіну один раз довелося бачити в лісі з тим самим Васюхою. Я розповів йому все, що відбулося у Гачелівці. Губін радив мені відразу йти до дільничного, але в мене були й інші плани. Спробуй тільки влізти в це і загрузнеш тут хто зна наскільки». «Ну, як хочеш», – сказав він. «Скоро ми вийшли на околицю Полхова». Це нагадувало втечу. Як тільки я розпрощався з Губіним, подякував і вибачився за всі клопоти, відразу майнув на пелораму. Там вирувала робота. «О», – сказав Зеник, побачивши мене, «а я вже думав, що новий пістолет доведеться купувати, Ну, сподіваюся, не загубив». «Господи, а чого це ти такий брудний? У шахті був чи що? Де тебе два дні чорти носили? Тут оцей приходив, Губін. Казав, що ти пропав десь?» Та я перебив його, і майже силоміць, відірвавши від роботи, потяг до хати, а дорогою виклав усе, що сталося. Він дивився на мене широко розплющеними очима і спочатку не вірив. Я показав йому пачку радянських червінців – Васюхину картотеку та гільзу від газового, яку останню миті підняв і сховав до кишені. Він далі дивився на мене і чухав голову. Ну, і звалився ж ти земляче, на нашу голову, збентежено сказав він.